Так, Марло, дуже романтично. Зрештою, а чому б і ні? Дурний, скажи. Я славо вірю в істинність легенди. А в що ж тоді? На престол сів братик короля-небіжчика. Народ тепер його не зовсім любить. Подейкують, то він усе й підлаштував. Ага, тільки це вже не так красиво. Тур-брошурки не візьмуть. Зате взяли би маоїсти. Чш, не згадуй, сує. Що вони, республіки хочуть? Та тут увесь народ не проти. Маоїстів вже таємних до чорта просто. Монархія – комунізм. Із одної каки в іншу. Марло, заткнися, ти ж нічого в цьому не петраєш. Остання х'ялмарова фраза вже, здається, їй просто наснилася. Автобус наповзло масних сутінків, все тарахотіло і підстрибувало, заколисуючи марлу все глибше і глибше. Читванський королівський національний парк був дуже вдалим місцем для невбивчого полювання. Такого собі сафарі, де ти сам втікаєш від носорога, Біжучи зигзагами, в носорога слабкі очі, але дуже гострий нюх, тільки так його можна надорити. А ще, скидаючи із себе подній речі і шпурляючи йому під ноги. Райно зупиняється їх обнюхівати, стриптиз як спосіб порятунку. залізаючи на старі дровиняки намагаючись із них не гепнутись. Англійські протектори минулих часів не поділяли цієї візії полювання. Вони просто від нефі гробити стріляли в усіх тварин без розбору. Ліпше б уже яйця собі чухали до першої крові. «Це там що за гора?» – питала в Гіда. «А напурна чи що?» Ото так хорошу погоду її видно. Гора вбивця». Ялмар притулив долоню дашком до очей. П'ятдесят відсотків альпіністів, що хочуть вибратися на неї, гинуть. Ого, нічого собі. Це якби ми з тобою вдвох туди полізли, ти би вмер. Я теж тебе люблю, Марлочко. Ні, ну скажи, страшно? А це ж тільки третя вершина. Ще ж перед нею йдуть К2 і та, як і... Сікімі, Канчин. Канчун, Ну, все, таку дурнувату назву я запам'ятаю. Це ще крутіше від Уагадугу в Буркіна-Фасо. Яка ж ти неполіткоректна? Я знаю. Цікаво, скільки альпіків видряпується на Еверест? Відсотків під 80. Слухай, я що тобі, Міністерство статистики? Типу того, ти ж усе знаєш, містер Інтелідженс. Спасибі. Прикинь, і всі ці гори називають «пік оф террор». Чому? Бо всім там страшно дуже. А давай поліземо на Еверест. Двадцять тисяч доларів ліцензія коштує, щоби кожен дурень туди не пхався. Типу мене. Угу, типу нас». Зате можна до базового табору запросто дійти. Три тижні ходу. А на якій він висоті? Більше семи тисяч. Ага, ну, давай якось. Це коли ти вже на лаву бігом будеш забігати по три рази на день, підколов Х'ялмар. Ой-ой, містер-альпіністер, та не фіксрать. Вибач? Таке не перекладається. Надбання сленго-суржика. Зараз буду говорити швидською. Давай-давай. Люди під старість часто самі до себе белькотять. Прикинь, потворо, тобі ж тридцятка наступного року, а мізки у тебе на кілько. Ну от сама тільки що називали мене містером інтелідженс. Я передумала. Не надто цікавий шлях прямою дорогою, часто заповнюються ще й куди пустішими розмовами, ніж ця. Прохолода джунглів і присміркове сонце, купа знимків слонів різних розмірів і різного віку в пам'яті твоєї камери, крокодили квіти, що гріються на річкових відмілинах, лапаючи останні промені дня і переварюючи рибу для людини, їх пащеки замаленькі, Молоді люди з приємними посмішками, чудовим знанням англійської мови і політичної географії. Не спитати в Марли, де знаходиться Україна. Що за маленькі гроші, на сезон, ведуть тебе в джунглі, переправляють таємниче тихою річкою на каноє, стелять тобі постіль у маленькому готелику, де кожна кімната названа іменем Птаха. Готують для тебе непальську традиційну їжу. Відблиски далекого багаття і відгомін барабанів, що творять незвичні для твого східноєвропейського вуха ритми, такий найповерховіший відбиток читваню на пам'яті твого сприйняття. Я так люблю цю країну, зітхнула Марла зі слізьми на очах.